Дуже багато тоді полягло нас від гострої міді. Інших до праці гіркої примусили, взявши живими. Тож і мене віддали на Кіпр чужоземцю, що стрівсь їм, Дметру, синові Яса, що силою в Кіпрі владарив. Звідти дістався й сюди, всілякого лиха зазнавши. Відповідаючи так, антіной став до нього кричати, хто це з богів оце лихо послав, Колотити нам учту. Геть від мого стола. Посередині стань, як не хочеш зразу ж Єгипту гіркого і кіпру тут знову зазнати. Ну, й безсоромний із тебе жебрак, ну й зухвалуй на хаба. Колом ти всіх обійшов. І вони подають нерозумні, щедро. Кому ж із них міри дотримувати, бути ощадним серед чужого добра? Його ж бо для кожного хватить. Тож, відійшовши від нього, сказав Одісей велемудрий «Горенько, серцем ти зовсім не той, що на вигляд здавався». «Дрібочки солі із дому свого ти б не дав прохачеві. Якщо в чужому, розсівшись, мені відламати шкодуєш хліба шматочок, а тут же у всякого повно наїдку». Так він сказав, антіной же всім серцем ще більш розлютився. Глянув на нього з-під лоба, і вимовив слово крилате: Бачу я, цілому більше тобі вже не вийти сьогодні з дому цього, то ти вже й лаятись тут починаєш. Так він сказав і схопивши ослінчик у праве рамено, прямо таки біля карка потрапив йому, наче скеля, твердо стояв Одісей під тим нехитнувшись ударом. Мовчки лише головою повів, замишляючи лихо. Швидко пішов до порога він, сів там, поклав біля себе торбу наповнену вщерть, і став женихам говорити «Слухайте, боженихи, володарки славетної, маю!» Те вам сказати, до чого у грудях мій дух спонукає. Болю на серці й гризоти в душі не вчуває людина, Хоч би й зазнавши побою, добро захищаючи власне. Чи за корівок потерпить своїх за овець білорунних? «Антіной мене б'є!» За нещасний мій шлунок голодний, кляту утробу, що стільки страждання від неї людині. Та як богове і ерінії є й для жебрущих та бідних, хай Антіноя смертельний кінець замість шлюбу спіткає.